Взяв її руку у свої. Його широка усмішка повільно згасла. «І мама твоя також тобою пишалася б». Олівія відвела погляд і швидко-швидко заморгала. Вона не хотіла плакати. Не сьогодні. «Ще нічого не вирішено. Мені ще доведеться його вмовляти. А це означає багато політиканства і всього іншого на кшталт «переконайте мене взятися за ваше дослідження, а ти знаєш, який я у цьому антиталант». І, може, врешті-решт нічого не вийде? Все в тебе вийде. Так, дійсно, треба бути оптимісткою. Вона кивнула, намагаючись усміхатися. Але навіть якщо нічого не вийде, вона однаково тобою пишатиметься. Олівія знову кивнула. І коли сльоза скотилась по її щоті, вирішила цьому не прочитись. 45 хвилин потому вони з Малкольмом, тримаючись за руки, сиділи на їхньому невеличкому дивані, переглядали повторення американського воїна ніндзя та їли недосолену овочаву запіканку. Розділ 4. Гіпотеза. У нас з Адамом Карлосенем нема нічого спільного, тож зустріч у кав'ярні буде схожа на видалення зубного нерва, без анестезії. Оскільки весь ранок середи Олівія лаялась на свої дешеві підробні реагенти, які або не розчинялися, або не давали осаду, або не дисперегувалися під дією ультразвуку, або їх взагалі виявлялось замало, на перше фальшиве побачення Олівія трохи запізнилась і була не в гуморі. Вона зупинилась перед дверима кав'ярні та глибоко вдихнула. Якщо вона хотіла займатися справжньою наукою, лабораторія їй потрібна інша з кращим обладнанням, кращими реагентами, кращими бактеріальними культурами, кращим усім. Наступного тижня, коли приїде Том Бентом, вона мусить бути на висоті. Їй треба підготувати свою промову, а не витрачати час на каву, якої їй не дуже й хотілося, разом із людиною, з якою точно не хотілося розмовляти посеред свого експерименту. Тьху! Коли вона увійшла до кав'ярні, Адам уже був там, одягнений у чорну хендлі, яка виглядала так, нібито її вигадали, спроектували і створили саме для нього. Намить Олівію приголомшило навіть те, що йому пасує власний одяг, а те, що вона взагалі звернула на це увагу. Це було для неї зовсім не схоже. Зрештою, вона протягом двох років бачила Адама на території кафедри, не кажучи вже про те, що останнім часом вони доволі часто розмовляли одне з одним. Вони навіть цілувалися, ну якщо враховувати поцілунок тієї ночі. Коли вони стали в чергу за кавою, вона зрозуміла, що приголомшило її і трохи вразило. Адам Карлсон був красеним. Адам Карлсон, у якого поєднання довгого носа і кучерявого волосся, повних губ і кутастого обличчя виглядало настільки гармонійно, що він виглядав дуже, дуже, дуже вродливим. Вона не розуміла, чому не бачила цього раніше усвідомила лише зараз, коли він був одягнений у просту чорну сорочку. Вона змусила себе припинити витріщатись на його грудну клітку і звернути увагу на меню напою. У кав'ярні за ними спостерігали троє аспірантів з біологічної кафедри, один постдокс з фармацептичної та один науковий співробітник. «Ідеально!» «Ем, як справи?» – запитала вона, дотримуючись соціального протоколу. «Добре, а твої?» «Теж добре». Олівії спала на думку, що врешті-решт вона не так уже й добре все обміркувала – «Так, їхньою метою було проводити час разом, щоб усі бачили, але якщо вони мовчки стоятимуть навпроти одне одного, навряд чи хтось повірить, що між ними щось є. І, Адам, що ж, здавалося, він взагалі не бажає починати розмову. «Отже, Олівія погойдалась на п'ятах, у тебе є улюблений колір?» Він кинув на неї здивований погляд. «Що? Твій улюблений колір?» «Мій улюблений колір?» «Так». Між його бровами з'явилася зморшка. Я не знаю. Тобто ти не знаєш. Це ж кольори, як на мене, вони всі однакові. Але ж є той, що подобається найбільше? Навряд чи. Червоний? Не знаю. Жовтий, блювотно-зелений? Він звозив очі. Нащо ти запитуєш? Олівія знизила плечима. Гадаю, мені слід про таке знати? Навіщо? Тому що якщо хтось вирішить перевірити, чи насправді ми зустрічаємося, це може бути їхнім першим запитанням. Принаймні воно буде в першій п'ятірці. Кілька секунд він мовчки спостерігав за нею. "Тобі це здається вірогідним? Десь так само вірогідно, як мати з тобою фальшиві стосунки". Він кивнув, погоджуючись із нею. "Добре, тоді нехай буде чорний". Вона пирхнула. "Зрозуміло. А що з ним не так?" Карлсон насупився. «Це навіть не колір, фактично це відсутність будь-яких кольорів!» «Він кращий, заблювотно-зелений!» «Ні!» «Звісно, кращий!» «Так, домовились, він личить твої похмурі особистості!» «Що це взагалі?» «Доброго ранку!» Вічливо всміхнулася бариста. «Що будете замовляти?» Олівія усміхнулася у відповідь і дозволила Адаму замовити першим. «Каву!» Він поглянув на Олівію і ніяковіло продовжив. «Чорну!» Вона нахилила голову, ховаючи усмішку, але подивившись на Адама, помітила, що він не сам усміхається і неохоче зізналась собі, що йому це пасує. Вона ж замовила найбільший, найсолодший напій з усього меню, з додаткової порції збитих вершків. Вона ще розмірковувала, чи купити також і яблуко, чи достатньо просто покласти зверху печиво, як Адам дістав із гаманця кредитну картку і простягнув її касирові. «Ой, ні! Ні-ні-ні-ні-ні!» Олівія поклала на його руку свою і вже тихіше прошепотіла «Ти не можеш за мене платити?» Він моргнув «Не можу? Для наших фальшивих стосунків це не потрібно» «Та не вже?» Він здавався здивованим «Так?» Вона похитала головою «Я б ніколи не погодилась нібито зустрічатися з типом, який вважає, що може сплачувати за мою каву лише тому, що він чоловічого роду» Він підняв брову Сумніваюсь, що десь існує мова, у якій те, що ти замовила, називатиметься цікавою. Ей! Я сплатив не тому, що ти б, він навмисно виділив це слово, а тому, що ти аспірантка, і я враховую твою річну зарплату. Якусь мить вона розмірковувала, чи варто на це ображатися. Адам знову поводився як сумнозвісний козел. Він її опікав? Він вважав її бідною? А потім вона згадала, що в неї дійсно мало грошей і що він наймовірніше заробляє в 5 разів більше за неї. Тож вона знизила плечима і додатково замовила до кави шоколадне печиво, банан і жуйку. Треба віддати йому належне. Адам мовчки сплатив за їхнє замовлення 21 долар і 39 центів. Поки вони чекали свої напої, Олівія, по повернулась повернулася до свого проєкту, розмірковуючи, чи варто вмовляти докторку Аслан купити якісніші реагенти. Вона неуважно озирнулася, помітивши, що хоча науковий співробітник, постдок і один з аспірантів уже пішли, двоє інших, один із них навіть працював у лабораторії разом з Ань, і досі сиділи за столом біля дверей, і час від часу спостерігали за ними. Чудово. Вона сперлася на барну стійку і подивилась на Адама. Дякувати Богу, що ці зустрічі лише раз на тиждень, упродовж усього 10 хвилин, інакше можна було б очікувати проблем із шиєю. Де ти народився? – спитала вона. Це одне з твоїх запитань на перевірку, чи не заради грін-картки одруження? Вона захихотіла, він теж усміхнувся. Ніби був задоволений, що зміг викликати в неї усмішку, хоча, мабуть, справжня причина була зовсім іншою. Нідерланди. Гаага. -га. «Ого!» Він також сперся на барну стійку перед залів'єю. «Чому «ого»?» «Не знаю», – знизила плечима. «Гадаю, що очікувала на Нью-Йорк чи, може, Канзас?» Він похитав головою. «Моя мати була послом США в Нідерландах». «Вау!» Було дивно уявити, що в Адама може бути мати чи родина, Щодо того, як стати великим, лячним і сумнозвісним, він взагалі був дитиною. Можливо, він розмовляв нідерландською. Можливо, постійно їв на сніданок копченого селеця. Можливо, його мати бажала, щоб він пішов її стопами і став дипломатом, але дала про себе знати його неповторна особистість, і мати була змушена відмовитись від своєї мрії. Олівія зрозуміла, що хоче про його дитинство дізнатись значно більше, і це було дивно, дуже дивно. Ваше замовлення? З'явились їхні напої. Олівія наказала собі не звертати увагу на те, як білява бариста дивиться на Адама, який у цей час брав кришку для своєї кави. А також нагадала собі, що їхня угода забороняє їй розпитувати про його матір-дипломата, якою кількістю мов він володіє і чи подобаються йому тюльпани. Люди побачили їх разом, і потім, повернувшись до своїх лабораторій, вони розповідатимуть неймовірні історії про те, як бачили поряд з Адамом Карлсоном випадкову непримітну студентку. Олівії теж був час вертатися. Вона прочистила горло. «Що ж, це було весело!» «Фальшиве побачення вже завершено?» Він здивовано поглянув на неї. «Так, команду, це була чудова робота, а тепер усім приймати душ. До наступного тижня ти вільний!» Олівія встромила соломинку в свій напій і зробила ковток, відчуваючи, як її рот наповнює смак цукру. «Побачимось!» «А де народилась ти?» – спитав Адам, перш ніж вона встигла піти. Ем, «Що ж, нехай!» «Мабуть, він просто намагається бути ввічливим!» Олівія мовчки зітхнула, згадуючи своє робоче місце. «Торонто!» «Точно, ти ж із Канади!» – прозвучало так, нібито йому вже це було відомо. «Так. Коли ти сюди переїхала?» Вісім років тому, для вступу в коледж. Він кивнув, ніби збирав інформацію. А чому США? У Канаді теж чудові навчальні заклади. Отримала тут повну стипендію. Це була правда. Майже вся. Він крутив у руках картонний підстаканник. Ти часто їдеш туди? Не дуже. Ні. Олівія злизала вершки зі своєї соломинки і дуже здивувалася, коли він відвів погляд. Плануєш повертатись туди після випуску? Вона напружилась. Якщо не примусять, то ні. Для неї Канада була місцем болючих спогадів, а єдині рідні люди, Ань і Малкольм, обоє були громадянами США. Олівія з Ань навіть домовилась, якщо Олівія колись опиниться під загрозою втрати візи, вони одружаться. Якщо замислитись, ці фальшиві побачення з Адамом можуть виявитись чудовою практикою, якщо Олівія підніме ставки і коли-небудь вирішить обманути Міністерство національної безпеки. Адам кивнув і ковтнув кави. «Улюблений колір?» Олівія відкрила рот, збираючись назвати свій улюблений колір, який буде набагато кращим за Адамів вибір. «І?» Дідько. «Складно, чи не так?» Він з розумінням глянув на неї. «Надто багато варіантів!» «Так, тоді я обираю блакитний. Світло-блакитний. А ні, стривай!» «М?» «Нехай краще буде білий!» «Так, білий!» Він цокнув язиком Знаєш, гадаю, цю відповідь я не прийму Адже білий – це не зовсім колір Це швидше поєднання всіх кольорів Олівія щепнула його за руку Ой, сказав він, але точно не від болю Він хитро усміхнувся, махнув рукою на прощання І попрямував до корпусу, де містилася кафедра біології Гей, Адаме, покликала вона Він зупинився і подивився на неї Дякую, що купив мені триденну кількість калорій. Він завагався, але потім кивнув. І знову зробив це, він дійсно їй усміхнувся. Трохи неохоче, але. Нема за що, Олівія». Сьогодні 14.40 від Том Бентон. Кому? Олівії Сміт. Тема проект скринінгу раку підшлункової залози. Олівії, я прилітаю у вівторок по обіді. Вам буде зручно зустрітись в лабораторії Ейщугель Аслан у середу о третій годині дня. Мій колега підкаже мені дорогу. Ти б. На своє друге фальшиве побачення Олівія теж спізнилася, але цього разу із з інших причин, і всі вони були пов'язані з Томом Бентеном. По-перше, вона проспала, адже напередодні всю ніч репетирувала промову, яка б допомогла їй продати свій проєкт Бентону. Олівія стільки разів повторювала її, що Майклм почав завершувати за нею речення, а о першій годині ночі жбурнув у неї нектарин, благаючи її практикуватись у власній кімнаті. Її репетиція тривала до третьої ранку. Вранці вона зрозуміла, що її звичний лабораторний одяг, легінси, футболка зі щуром і дуже-дуже неохайна гулька навряд чи допоможе справити враження цінного майбутнього колеги. І тому витратила чимало часу, щоб мати вигляд хоча б трішечки кращий, одяг для успіху і таке інше. Потім вона збагнула, що взагалі не знає, який на вигляд цей доктор Бентон. На сьогодні, мабуть, найважливіша людина в її житті. І так, вона чудово розуміла, як журно це звучало, але вирішила не звертати на це уваги. Вона пошукала про нього інформацію і виявилося, що йому було десь за 30. Він мав біляве волосся, блакитні очі, а також дуже рівні, дуже білі зуби. Тож опинившись у Старбаксі, вона ще подумки розмовляла з фотографією. Будь ласка, дозвольте мені попередити працювати у вашій лабораторії. Потім вона побачила Адама. Цей день був напрочат похмурий. Ще серпень, але відчуття таке, ніби пізня осінь. Олівії достатньо було лише поглянути на Адама, щоб зрозуміти – сьогодні він не в гуморі. Вона одразу згадала розповіді про те, як він розбив об стіну чашку Петрі, або через невдалий експеримент, або через те, що електронний мікроскоп потребував ремонту, або через ще щось таке несуттєве. Вона ж замислила, що варто ховатись під стіл. «Усе добре», – сказала вона собі. «Воно того варте». З Ань знову все було добре. І навіть краще. Вони ж Джеремі офіційно зустрічались. А в минулі вихідні, на вечірці ніч, пива і зефіру, вона була в легінцях та на кілька розмірів в більшому светрі, беззаперечно позиченому в нього. А коли наступного дня вони втрьох обідали, не було навіть натяку на ніяковість. До того ж, усі інші аспіранти надто боялися дівчини Адама Карлосона, щоб поцупити в неї піпетки, і тепер їх нарешті можна було не ховати щоразу в рюкзак і вихідні не забирати додому. Отже, вона отримала від нього й додаткові плюси. А тому вона впорається, навіть якщо в Адама Карлосона буде найгірший настрій в усьому світі. Це ж усього 10 хвилин на тиждень. Привіт! Вона усміхнулася. Він поглянув на неї, і в його погляді відбивався екзистенційний жах і зневіра. "Як справи?" добре, сухо промовив він, здаючись більш напруженим, ніж зазвичай. На ньому були джинси і сорочка в червону клітинку, і це зробило його більше схожим на якогось лісоруба, ніж на вченого, який розмірковує над таємницями обчислювальної біології. Вона знову звернула увагу на його м'язи і замислилася, чи його одяг пошитий на замовлення. Також вона помітила, що його волосся трохи коротше, ніж було минулого тижня. Її здатність підмічати його настрій і довжину волосся здавалася трохи сюрреалістичною. «Готовий отримати порцію кави?» – процвірінчала вона. Він розсію кивнув, майже не звертаючи на неї уваги. Аспірант п'ятого курсу, що сидів позаду, не зводив з них очей, удаючи, що притирає екран свого ноутбука. Вибач за спізнення, я просто... Нічого страшного. Як минув тиждень? Добре. Гаразд. Ем, якось розважався у вихідні? Я працював. Вони зайняли чергу, і лише це не дало змоги Олівії зітхнути в голос. Чудова була погода чи не так, зовсім не спекотно. У відповідь він лише гмикнув. Ця ситуація почала її дошкуляти, існувала межа, яку вона б ніколи не погодилася перетнути, ані заради рятування фальшивих стосунків, ані заради безкоштовного манго фрапучина. Це все через стрижку? зітхнула вона. Це привернуло його увагу. Насупившись, Адам подивився на неї. Що саме? Настрій? Він такий через стрижку? Який настрій? Олівія розвела руками. Оцей! Оце й поганий настрій. У мене немає проблем із настроєм. Вона фиркнула, проте це слово погано описало її реакцію. Звук був надто гучним і глумливим, схожим на смішок. Таке собі насмішливе пирхання. Що? Незадоволений її пирханням, він нахмурився. Та годі тобі. Що? Ти сама похмурість. Неправда. Його обурення здалось Олівії напрочудмилим. Правда, не заперечуй мені знайомець і верис обличчя. Неправда, правда, я ж бачу, але нічого страшного, ти можеш бути не в гуморі. Настала їхня черга замовляти, тож Олівія ступила крок уперед і всміхнулась касирові Доброго ранку, мені гарбузове лате із прянощами, і оце данське сирне тістечко. Так, так, саме це, дякую, а вона показала на Адама йому ромашковий чай, без цукру. Весело додала вона, і Миттю відійшла подалі, сподіваючись уникнути пошкоджень, якщо Адам вирішить жбурнути чашкою Петрі і у неї. Побачивши, що Адам спокійно віддає кредитну картку хлопцеві за стійкою, Олівія здивувалася. Про нього стільки всього говорять, але насправді він не такий уже й поганий. Ненавиджу чай», – промовив він, – і ромашку. У відповідь Олівія широко всміхнулась. «Яка прикрість!» «Нахаба!» Він не дивився на неї, проте вона була майже впевнена, що він от-от усміхнеться. Про нього можна було сказати багато чого, але на відсутність почуття гумору він точно не скаржився. «Тож справа не в стрижці?» «М? О, ні, просто було незручно, заважала під час пробіжок». «О, тож він займався бігом? Як і Олівія?» «Добре, чудово, тобі непогано. Навіть...» «Личить, дуже личить». Ти, мабуть, найвродливіший чоловік споміж усіх, з ким я розмовляла минулого тижня. Але зараз ти маєш вигляд навіть кращий. Хоча мене це й не обходить взагалі. На хлопців я майже не звертаю уваги. І не розумію, чому помічаю тебе. Чи твою стрижку, чи твій одяг, чи те, який ти високий і великий. Дійсно не розумію. Мене це не цікавило, зазвичай. Чху. Я... Якусь мить Адам здавався схвильованим, його губи беззвучно рухались, наче він розмірковував, як краще відповісти. А потім продовжив, без жодного зв'язку. Сьогодні вранці я розмовляв із завідувачем кафедри, він і досі відмовляється повертати фінансування. Ем, вона нахилила голову. Я гадаю, що це вирішуватиметься лише наприкінці вересня. А це й не вирішено, це була неформальна зустріч. «Просто тема спливла. Він сказав, що продовжує моніторити ситуацію». «Зрозуміло». Вона чекала продовження, але усвідомивши, що його не було, запитала. «Моніторить як?» «Невпевнений». Адам стиснув зуби. «Мені шкода. Вона співчувала йому. По-справжньому. Вона чудово розуміла, що відчуваєш, коли проведення наукових досліджень припиняється через нестачу ресурсів. Тепер ти не зможеш продовжити свої дослідження?» Я маю інші гранти. Отже, проблема в тому, що через те ти не зможеш розпочати нові дослідження? Можу, треба дещо реорганізувати, але гадаю, що зможу розпочати дослідження в нових напрямках. Що? Зрозуміло. Вона прочистила горло. Отже, підіб'ємо підсумки. Через чутки Стенфорд заморозив тобі фінансування, і з їхнього боку це було дуже підступно. Але, здається, твоїм планом це ані трохи не заважає. Отже, це не кінець світу? Адам кинув на неї ображений погляд, раптом і іще більше розсердженим. «О, Боже! Зрозумій мене правильно. Я чудово уявляю, як тобі з цього. Мене б це теж розлютило. Але скільки в тебе взагалі грантів? Хоча ні, не відповідай, Не впевнена, що хочу знати. Мабуть, десь 15». А також у нього була посада, десятки публікацій і всі ті перелічені на сайті нагороди, не кажучи вже про те, що згідно з його резюме він був власником одного патенту. Тоді Гаколівія користувалася дешевими підробними реагентами і старими піпетками, які постійно хтось цупив. Вона намагалась не зациклюватись на тому, наскільки його кар'єра випереджає її, але забути про таке було неможливо, як і про його талановитість. дратівну талановитість. Я лише хочу сказати, що все це можна вирішити, і ми якраз цим і займаємося, демонструючи людям, що через свою неймовірну дівчину ти плануєш залишитися тут назавжди. Олів'я урочисто показала на себе рукою, він простежив за її жестом. Схоже, йому не дуже подобалось займатися раціоналізацією і приборкувати власні емоції. Або ж ти можеш і далі залишатись розлюченим, і тоді ми підемо до твоєї лабораторії, де почнемо ж бурляти одне токсичними реагентами, аж доки біль від опіків третього ступеня не допоможе позбутись твого гівняного настрою. Це буде весело, чи не так? Він закотив очі під лоба, але з виразу його обличчя Олівія зрозуміла, що ця пропозиція його трохи розважила, наймовірніше проти його волі. Яка ж ти нахаба? Можливо. Але це не я бурчу у відповідь на запитання, як минув тиждень. Я не бурчав, і ти замовила мені ромашковий чай. Вона усміхнулася. Будь ласка. Кілька секунд, поки вона смакувала перший сматочок тістечка, між ними панувала тишина. Ковкнувши, вона додала. Мені шкода, що так сталося з фінансуванням. Він похитав головою. Вибач за настрій. Ого. Нічого страшного, ти цим дуже відомий. Я? Так. Це твоя особливість. Та невже? м угу. м Кутики його рота смикнулися вгору. Може, я вирішив над тобою змилостивитись? Олівія усміхнулася. Насправді це було приємно чути. Так, він не дуже приязний, але до неї здебільшого, якщо не завжди ставився добре. Саме тієї миті, коли він, імовірно, збирався усміхнутись у відповідь, а Олівія марно намагалась розібратись у його дивності погляду, що викликав у неї хімерні думки, бариста поставив на стійку їхні напої. І раптом Адам скривив обличчя, наче його зараз знудить. «Адаме, з тобою все добре?» Він подивився на її напій і ступив крок назад. «Воно пахне!» Олівія зробила глибокий вдих. «Господи!» «Ти ненавидиш гарбузовий лати з прянощами?» Він наморщив носа і позадкував від неї подалі. «Гедота! Як ти можеш його ненавидіти? Це найкраща річ, яку твоя країна створила за останні століття. «Будь ласка, відійди, цей сморід!» Гей, якщо мені доведеться обирати між тобою і гарбузовим лати, гадаю, нам варто переглянути нашу угоду!» Він дивився на її напій, наче на щось радіоактивне. «Мабуть, так і треба зробити!» Коли вони виходили з кав'ярні, він відчинив для неї двері, та намагався триматись від її лати якнайдалі. На дворі падав дрібний дощик. Студенти шпарко збирали зі своїх столів ноутбуки та записники і прямували до навчальних кімнат чи бібліотеки. Олівія, скільки себе пам'ятала, дощобожнювала. Зупинившись із Адамом під навісом, вона глибоко вдихнула, наповнивши легені петрикором. Він ковтнув ромашкового чаю, і це спонукало в неї усмішку. Гей, промовила вона, у мене є ідея. Ти цієї осені поїдеш на біонауковий пікнік. Він кивнув Я змушений бути там, я входжу до комітету з соціальних і мережевих зв'язків кафедри. Вона засміялась. Не може бути. Може, це була твоя власна ідея? Це послуга, мене змусило помінятись. Так, звучить весело. Вона подивилась на нього зі співчуттям і ледве не розсміялась від виразу жаху на його обличчі. Що ж, я теж буду. Нас змушує докторка Астан. Вона запевняє, що це поліпшує стосунки між аспірантами. А ти своїх аспірантів змушуватимеш і ти? Ні, я маю інші, набагато кращі способи погіршити їхнє життя. Вона пирхнула. Він веселий, хоча з дивним чорним почуттям гумору. Навіть не сумніваюся. Так от, стосовно моєї ідеї, коли будемо там, варто трохи побути разом. Нехай завідувач кафедри за нами поспостерігає, ну, оскільки він моніторить. Я до тебе позалицяюся, він побачить, що ми вже за крок до шлюбу, потім він зробить один дзвінок, і всі призначені для твоїх проєктів гроші опиняться. Старий, привіт! До Адама наблизився якийсь білявий чоловік. Олівія замовкла, Адам усміхнувся йому, і вони потиснули руки, як близькі друзі. Вона моргнула, розмірковуючи, чи не вважається їй, і ковтнула свого лати. «Думав, ти спатимеш?» – промовив Адам. «Плотинина з різницею в часі. Я вирішив, що можу попрямувати до університетського містечка і попрацювати. І поснідати. Чуваче, у тебе порожній холодильник. На кухні є яблука. «Я ж кажу, порожній холодильник». Олівія відійшла, збираючись вибачитися і пити. Аж раптом білявий незнайомець звернув на неї увагу. Вона вже його десь бачила, проте до цього дня вони ніколи не зустрічались. «А це хто?» Зацікавлено спитав він, подивився на неї пронизливо блакитними очима. «Це Олівія», – відповів Адам. Після цього мала бути б розповідь, звідки вони знайомі, але він цього не зробив. І вона його зрозуміла, адже навряд чи він хотів згадувати своєму близькому другові їхню легенду про фальшиві стосунки. Тому вона просто продовжила усміхатись і дозволила Адаму продовжити. «Олівія, це мій колега». «Чувачі, чоловік удав ніби сердиця». «Відрекомендуй мене як свого друга!» Адам закотив очі під лоба. Було помітно, що він розважається. Олівія – це мій друг і колега, доктор Том Бентон. Розділ 5. Гіпотеза. що більше мені потрібен потенціал мого мозку, то швидше той заклякне. «Постривай!» – доктор Бентон нахилив голову. Він не припиняв усміхатися, але тепер подивився на Олівію набагато уважніше – «А ти часом не…» Олівія завмерла. У неї в голові завжди роїлося безліч усіляких думок. Спокою чи підпорядкованості там не було місця. Проте зараз, коли вона стояла перед істомом Бентоном, у її голові настала тиша, і на поверхні залишилося лише кілька умовиводів. По-перше, їй до смішного не щастило. того, що людина, від якої залежить її спроможність завершити своє дослідження, виявиться знайомим. Ні, другом людини, від якої залежить її спроможність захистити щастя Ань, була надзвичайно низькою. Але ж, і знову ж таки, удачливість Олівії була загальновідомою, тож вона перейшла до наступного висновку. Вона повинна була розповісти про себе Тому Бентону, що вони домовлялися зустрітись о третій годині дня, а отже, удавати, що Олівія його не впізнала, було рівноцінно тому, що двері його лабораторії залишаться для неї зачиненими назавжди. Зрештою, у кожного академіка не его. І останній умови від. Якщо правильно дібрати слова, то можна уникати розповідання доктору Бентону про все це глузді з фальшивими побаченнями. Адам нічого про це не сказав, тож можна зробити висновок, що він і не збирався цього робити. Тож у лівії просто треба було вчинити так само. Так, чудовий план. У неї все вийде. Перехопивши стакан зі своїм гарбузовим лате, Олівія усміхнулася і відповіла. «Так, мене звати Олівія Сміт. Я...» «Дівчина, про яку я так багато чув?» «Чорт, чорт, чорт!» – вона глитнула. «Ем, взагалі-то я...» «Чув від кого?» – запитав Адам, насупившись. Доктор Бентон знизав плечима. «Та від кожного...» «Кожного?» – повторив Адам. «У Бостоні?» «Так...» «Чому люди в Гарварді говорять про мою дівчину?» «Тому що це ти?» «Тому що я це я?» Адам виглядав розгубленим. Було трохи сліз, якась кількість видраного волосся, кілька розбитих сердець, але не хвилюйся, вони переживуть. Адам звів очі догори, а доктор Бентом знову зосередив свою увагу на Олівії. Він усміхався і простягував їй руку. «Дуже приємно з вами познайомитись. Я вважав, що всі ці плітки про дівчину були брехнею, але радий, що ви існуєте. Вибачте, я не розчув ваше ім'я, я їх дуже погано запам'ятовую». «Олівія». Вона потиснула його руку. Рукостискання виявилося приємним, не надто міцним і не надто м'яким. «Олівія, на якій кафедрі ви викладаєте?» «О, дідько!» «Взагалі-то ніде, не викладаю». Вибачте, не хотів припускати. Він усміхнувся, вибачливо і скромно. У ньому був якийсь легкий шарм. Для посади професора він був ще молодий, але не молодший за Адама. І він був високий, але не такий високий, як Адам. І він був вродливий, хоча... Так, не такий вродливий, як Адам. А чим ви займаєтесь? Ви робите якісь дослідження? Ем, взагалі-то... Вона студентка, сказав Адам. Очі доктора Бентона розширились. Аспірантка, уточнив Адам. У його голосі було чутно попередження, нібито він дійсно хотів, щоб доктор Бентом полишив цю тему. Звісно, доктор Бентом це проігнорував. Твоя аспірантка? Адам нахмурився. Звісно, ні. Це був чудовий шанс. Взагалі-то доктора Бентана я працюю з докторкою Аслан. Може, цю зустріч іще можна було врятувати. Мабуть, ви не впізнали моє ім'я, але ми з вами списувались. Ми домовлялись сьогодні зустрітись. Я та студентка, яка працює над біомаркерами раку підшлункової залози. Це я запитувала, чи є можливість наступного року працювати у вашій лабораторії. Очі доктора Бентона розширилися ще більше. І він пробурмотів щось на кшталт якого біса. А потім на його обличчі з'явилася широка білозуба усмішка. Адаме, ну ти гівнюк, ти мені навіть не розповів. Я не знав, пробурмотів Адам, він не зводив з Олівією очей. Як це ти не знав, що твоя дівчина? Я не знала, що ви товаришуєте, тому й казала, Адаму, втрутилась Олівія, і лише тоді їй спало на думку, що її слова звучать неправдоподібно. Якби вона справді була його дівчиною, то б знала б і про його друзів, адже хай, як це шокувало, принаймні один у нього був. Це я ем, не склала 2 плюс 2 і не здогадалася, що Том, про якого він постійно розповідав, це ви. Так це вже краще, здається. Вибачте, докторе Бентоне, я не хотіла. Том. Він так і не припинив усміхатись. Здавалося, на шок поступився місцем приємному здивуванню. Будь ласка, називайте мене Томом. Кілька секунд він дивився то на Адама, то на Олівію, а потім додав. Ви вільні? Він казав на кав'ярню. «Чому б нам не зайти і не поговорити про ваш проєкт просто зараз і не чекати обіду?» Щоб заспокоїтись, вона ковтнула лати. «Вона ж вільна?» «Гіпотетично так. Вона б залюбки добігла до краю університетського містечка і кричала б, поки сучасна цивілізація не добігла свого кінця. Але це була ненагальна проблема. Із доктором Бентоном, Томом, вона хотіла поводитись якомога привітніше. Жебраки, обрані, все таки інше». «Так, я вільна». «Чудово, а ти, Адаме? Олівія замерла. Те саме зробив і Адам. І минуло кілька секунд, перш ніж він відповів. «Гадаю, мені не варто бути присутнім на вашій співбесіді». «То це не співбесіда, просто неформальна зустріч, щоб зрозуміти, чи є щось спільне в наших з Олівією проєктах. Тобі ж захочеться дізнатися, чи переїде твоя дівчина на цілий рік до Бостона, еге ж? Він зайшов до кав'ярні «Старбакс», жестом показавши Адаму йти за ним. Олівія і Адам мовчки обмінялися поглядами, проте однаково зрозуміли одне одного. Вони нібито казали, якого біса нам тепер робити, і та звідки я знаю, і це буде дивно, і нічого з цього доброго не вийде. Зрештою, Адам зітхнув, змирився і пішов всередину. Олівія, шкодуючи про всі зроблені за життя вчинки, рушила за ним. «Аслан йде на пенсію, так?» – запитав Том, коли вони знайшли окремий столик у глибині кав'ярні. В Олівії не було вибору, окрім як сісти навпроти Тома і ліворуч від Адама, який повинна поводитись порядна дівчина. Тим часом її хлопець мовчки сьорбав свій ромашковий чай. «Це треба сфотографувати», – подумала вона. «З нього би вийшов чудовий вірусний мем». Так, через кілька років, підтвердила Олівія. Вона обожнювала свою наукову керівницю, яка завжди підтримувала і надихала. Вона від самого початку дозволила Олівії розробити власну дослідницьку програму, чого аспірантам майже не дозволяли. Коли йдеться про власні інтереси, керівник ще не заважає. Це чудово, але… Якщо Аслан збирається йти на пенсію, вона більше не отримує грантів. Зрозуміло, адже вона не зможе спостерігати за розвитком проєктів. А це означає, що фінансування вашої лабораторії зараз мінімальне. Лаконічно підсумував Том. Добре, розкажи про свій проєкт. Що в ньому крутого? Я почала Олівія, намагаючись зібрати думки докупи. Отже, це... І знову пауза. Цього разу значно довше. І від цього ще ніяковіше. Ем у цьому, власне, полягала її проблема. Олівія усвідомлювала, що вона талановита вчена, що їй притаманна дисципліна, що вона має навички критичного мислення, що все це допомагає їй чудово виконувати свою роботу. На жаль, щоб досягти успіху, також треба вміти презентувати власну роботу, продати її незнайомцям, презентувати на публіці. І саме це в неї і не виходило. Вона ж одразу починала панікувати і вважати, що всі її засуджують. Їй здавалося, що її роздивляються в і через це мозок відмовляв їй у здатності розмовляти синтаксично з в'язними реченнями. От, наприклад, як зараз. Олівія відчула, як палають щоки, і не рухається язик, і... «Що це за запитання таке?» – утрутився Адам. Вона поглянула на нього, він нахмурився на Тома, який у відповідь з незаплечими. «Що крутого у вашому проєкті?» – повторив Адам. «Так, крутого. Ти зрозумієш, про що я?» «Навряд». І гадаю, не розуміє Олівія. Том пирхнув. Добре, а що б ти запитав? Адам повернувся до Олівії. Його коліно торкнулося її ноги. І це якимось дивним чином її заспокоїло. На розв'язання яких проблем спрямовано твій проєкт? Чому ти вважаєш його важливим? На які не питання він дає відповідь? Чим ти користуєшся? З якими складнощами ви можете зіткнутися? Том феркнув. «Ну, звісно ж. Олівія, вважайте, що всі ці довгі й нудні запитання поставив вам я». Кинувши погляд на Адама, вона помітила, як спокійно і підбадьорливо він на неї подивився. Поставлені ним запитання допомогли їй зібрати думки докупи і усвідомити, що насправді вона, незважаючи на паніку, може відповісти на кожне. Він добряче й допоміг їй, хоча, можливо, зробив це ненавмисне. Олівія пригадала того хлопця, якого зустріла у вбиральні два роки тому. «Мені невідомо, чи дійсно ви компетентні», – сказав він тоді. «Єдине, що має значення, це наша причина займатися наукою. Вона повинна бути справді важливою». Він сказав, що мотив Олівії був одним з найкращих, а це означає, що вона впорається. Вона повинна впоратись. «Добре». Почала вона, зробивши глибокий вдих і пригадуючи свої нічні репетиції з Малкольмом. Ось у чому річ. Рак підшлункової залози дуже агресивний, з високим відсотком летальності. Він має вкрай погані прогнози, адже через рік після встановлення діагнозу залишається один пацієнт із чотирьох. Олівії здалося, що в її голосі відчулися спокій і деяка впевненість. Це добре. Проблема в тому, що його дуже складно виявити. Ми спроможні діагностувати його лише на пізніх стадіях, але якщо ми зможемо виявляти його раніше, люди отримуватимуть лікування раніше, і це підвищить відсоток одужалих. Промовив Том і нетерпляче кивнув. Так, я в курсі. Ми вже маємо деякі інструменти скринінгу, наприклад, візуалізація. Відповідь тому її не здивувала, адже його лабораторія і була зосереджена саме на цьому. «Так, але це дорого, займає мало часу і, зазвичай, через положення почтункової залози безрезультатне. Але…» – вона знову глибоко вдихнула. «На мою думку, я знайшла потрібний набір біомаркерів. Не з біопсії тканин, а з крові. Це не інвазивно, легко отримати, дешево. У мишей вони виявляють рак підшлункової залози вже на першій стадії». Вона замовкла. Том та Адам не зводили з неї очей. Том беззаперечно був зацікавлений, а от Адам виглядав, чесно кажучи, трохи дивно. Враженим? Ні, це неможливо. Добре, звучить багатонадійно, а який наступний крок? Зібрати більше даних, провести додаткові аналізи на кращому обладнанні, щоб довести, що мій набір біомаркерів дійсно чогось вартий, але для цього мені потрібна значно більша лабораторія. Розумію, він задумливо кивнув, відкинувшись на спинку стільця. А чому саме рак панкреатичної залози? Він один з найлетальніших, і ми майже нічого не знаємо про те, як... Ні, перебив Том. Більшість аспірантів третього року надто зайняті боротьбою з центрифугою і не вигадують власну лінію досліджень. У тебе повинен бути ще якийсь мотив. Рак відняв у тебе близьку людину? Першність відповісти Олівія Глитнула. Так. Кого? Томе. Застережливо втрутився Адам. Його коліно й досі циркалась її стегна, Вона й досі відчувала його тепло, але проігнорувати це запитання не могла. Їй була потрібна допомога Тома. Моя мати. Так, це спливло. Вона це сказала і могла б знову про це не думати. Вона померла? Пауза. Олівія вагалася, а потім, не дивлячись ні на кого, мовчки кивнула. Вона знала, що Том не хотів завдати їй болю, врешті-решт люди завжди цікавляться, але Олівія намагалась обходити цю тему. Вона про це майже не говорила, навіть з Ань і Малкольмом, і щосили уникала згадувати цей досвід під час вступу до аспірантури, хоча інші вважали, що це може підвищити її шанси. Вона просто вона не могла, вона просто не могла. Скільки тобі було років? Томе, різко перебив Адам. І з силою поставив свій чай на стіл Припини дошкуляти моїй дівчині Це було не стільки попередження, скільки погроза Так, маєш рацію, я нахабний гівнюк Том винувато усміхнувся Олівія помітила, як він дивиться на її плече Вона простежила за його поглядом і побачила, що Адам поклав руку на спинку її стільця Олівії він не торкався, але завдяки цьому жестові вона відчула себе захищеною Здавалося, від нього йде жар, і не можна сказати, що їй це не подобалося. Навпаки, це дало змогу їй позбутись неприємного відчуття, яке виникло після розмови з Томом. «І знову ж таки, твій хлопець!» Том підморгнув їй. «Добре, Олівія, пропоную так. Том нахилився вперед, поставивши лікті на стіл. Я прочитаю твої матеріали і роботу, яку ти подала на конференцію Товариства розвитку біологічних наук. Ти ж ще плануєш брати участь?» Так, якщо мою заявку буде прийнято. Я певен, що приймуть. Твоя робота чудова, але, схоже, у тебе з'явилися і нові дані, тож інформації мені потрібно більше. Якщо я дозволю тобі працювати в моїй лабораторії весь наступний рік, то ти отримаєш повне фінансування. Зарплату, забезпечення, обладнання – все, що буде потрібно. Але щоб зрозуміти, чи варто інвестувати у твій проект, мені треба знати, на якому ти етапі. Олівія відчула, як калате серце. Це звучало обнадійливо, навіть дуже. «Ось моя пропозиція. Я дам тобі два тижні, щоб написати повний звіт. Мене цікавить усе. Протоколи, результати, складнощі надійшли мені це через два тижні. Тоді я вирішу. Як тобі таке?» Олівія всміхнулася і захоплено кивнула. «Чудово! Вона точно зможе!» Треба буде з однієї її роботи витягнути вступ, методики з її лабораторних протоколів, а також попередні дані, подані для отримання гранту, який вона так і не виграла. І треба переробити деякі аналізи, просто щоб переконатися, що звіт вийде бездоганним. Звісно, це буде дуже багато роботи і обмаль часу, але кому потрібен сон чи душ – Чудово, а тим часом ми зможемо поспілкуватись більше. Ми з Адамом проведемо багато часу разом, адже працюватимемо над щойно отриманим грантом. Ти будеш завтра на моїй лекції? Олівія і гадки не мала, що він читатиме лекцію, але відповіла з упевненістю людини, яка навіть установила на смартфон зворотний відлік. Звісно, не може дочекатися. До того ж, я житиму в Адама, тож ми зможемо побачитися і у нього вдома. Ой ні! Ем, вона ризикнула поглянути на Адама, але його обличчя не виражало жодної емоції. Звісно, хоча зазвичай ми зустрічаємося в мене, тож... Зрозуміло, тобі не подобається його таксидермічна колекція, так? Усміхнувшись, Том підвівся. Перепрошую, я візьму каву і одразу ж повернуся. Коли він пішов, Олівія миттю розвернулася до Адама. Тепер, коли вони залишились на одинці, у них для обговорення було близько 10 мільйонів тем. Але єдине, про що вона могла думати – ти справді збираєш таксидермічні скульптури? Він кинув на неї уїдливий погляд і прибрав руку з її плечей. І одразу стало холодно. Самотньо. Вибач, я й гадки не мала, що ви друзі або що ви разом отримали грант. Ти займаєшся стількома дослідженнями, що така ймовірність навіть не спала мені на думку. Ти казала, що на твою думку обчислення кількісних показників навряд чи допоможе дослідникам раку. Ти... Вона помітила, як кутика його рота смикнулися вгору і замислилася, коли саме вони почали одне одного дражнити. Як ви познайомились? У той час я був аспірантом, а він – постдоком. А потім ми роками підтримували зв'язок і співпрацювали. Тож він має бути старшим за Адама на 4-5 років. Ти працюватимеш у Гарварді, так? Він кивнув, а Олівій спала на думку дещо жахливе. А він не буде відчувати себе зобов'язальним узяти і мене з собою, як твою несправжню дівчину. Том цього не зробить. Він навіть колись звільнив свою кузину за те, що та розбила проточний цитометр. Його складно назвати чуйним. «Свій свояка вгадає здалека», – подумала вона. Послухай, вибач, що через мене ти був змушений збрехати своєму другові, якщо ти хочеш пояснити йому, що це все не по-справжньому. Адам похитав головою якщо я щось почав, то вже не відступлюся. Вона засміялася так, це помітно, та я тоді кепське виглядатиму. Але Олівія, якщо ти вирішиш поїхати до Гарварду, треба, щоб до кінця вересня ти про це нікому не розповідала. Вона ахнула, усвідомивши, до чого він хилить. «Ну, звісно ж. Якщо всі знатимуть, що я їду, то завідувач кафедри ніколи не повірить, що ти тут залишишся. Про це я навіть не подумала. Я триматиму це в таємниці, обіцяю. Я розповім лише Малкольму й Ань, але вони мовчатимуть, вони ніколи...» Він підняв брови, Олівія здригнулася. «Я змушу їх мовчати. Присягаюся». «Дякую». Вона помітила, що Том повертається, і, нахилившись до Адама якомога ближче, прошепотіла. І ще одне. Та лекція, яку він читатиме завтра. Та сама, якої ти вже не можеш дочекатися? Олівія прикусила себе за внутрішню поверхню щоки. Так, коли і де вона буде? Том саме сідав поряд із ними, коли Адам тихенько засміявся. Не хвилюйся, я надішлю тобі деталі. Розділ шостий. Гіпотеза. Якщо порівняти інші типи і моделі меблів з колінами Адама Карлосена, то останні будуть оцінені на рівні 5-го за комфорт, задошок і отримане задоволення. Олівія, відчинивши двері аудиторії, обмінялася враженими поглядами з Ань і одночасно з нею вигукнула: "Трястя. За два роки навчання у Стенфорді вона відвідала безліч семінарів, тренінгів, лекцій і занять, але такий натовп бачила вперше. «Може, Том обіцяв безкоштовне пиво?» «Гадаю, для імунологів і фармакологів цю лекцію зробили обов'язковою», – промовила Ань. До того, що найменше п'ятеро називали Бентена відомим науковим красунчиком. Вона кинула скептичний погляд на подіум, де Том саме розмовляв із докторкою МОЗ із кафедри імунології. Він здається милим, правда, не таким милим, як Джеремі. Олівія усміхнулася. В аудиторії було парко і сиро, тхнуло потом і за великою кількістю людей. «Ти можеш піти. Ймовірно, тут високий рівень пожежної небезпеки, і навряд чи це буде якось пов'язано з твоїм дослідженням. Це краще, ніж працювати». Вона вхопила Олівію за зап'ясток і потягла крізь натовп із аспірантів і поздоків, які стояли біля входу, і на бокових сходах. До того ж, якщо цей чувак планує забрати тебе до Бостона на цілий рік, я хочу переконатись, що він того вартий. Вона підморгнула. «Уважаю, що я батько, який перш ніж відпустити доньку на випускний, на очах її хлопця чистить рушницю». «О, татуню!» Звісно, вільного місця не було взагалі, навіть на підлозі чи на сходах. Олівія помітила Адама, який сидів за кілька метрів від неї. На ньому знову була чорна сорочка Хенлі. І він про щось розмовляв із Голденом Родрігесом. Коли їхні погляди зустрілися, Олівія усміхнулася і помахала рукою. З якихось дивних причин Адам тепер був для неї свого роду приятелем. І найімовірніше це сталося тому, що їх поєднувала велика кумедна і сумнівна таємниця. Він не побажав помахати її у відповідь, але його погляд потеплішав, а кутики губ смикнулися вгору. І це, вона вже знала, напевно, була його версія усмішки. Не можу повірити, що вони не перенесли лекцію в більшу аудиторію. Тут навіть недостатньо місця для... О, ні, ні, ні. Олівія простежила за поглядом Ань і побачила, як до аудиторії заходять принаймні ще двадцятеро. Коли першокурсник з кафедри нейрології, більший за Ань майже в чотири рази, наступив їй на ногу, вона зойкнула. Це смішно. Знаю, навіть не віриться, що більше людей... Олівія вдарилася стегном об щось. Когось. Вона повернулася, щоб вибачитися, і це був Адам, або ж його плече. Він і досі розмовляв із крайне задоволеним доктором Родрігесом, який бурмотів. «Навіщо ми взагалі прийшли?» «Тому що він друг», – відповів Адам. «Не мій». Адам зітхнув і подивився на Олівію. «Ем, вибач», – вона показала на двері. «Прийшло ще більше людей, а простір, здається, негумовий. Гадаю, це якось пов'язано із законами фізики або чимось таким». «Усе добре. Я зараз відійду і...» Докторка Мосіка стояла на подіумі, взяла мікрофон і почала знайомити присутніх із Томом. «Ось», – промовив Адам до Олівії, збираючись підвестися зі свого місця. «Сідай!» Ой, це було дуже люб'язно, не так люб'язно, як виручити її усіма цими вигаданими стосунками, або витратити 20 баксів на її снеки, але однаково, це було дуже мило. Олівія аж ніяк не могла погодитись на таке. До того ж, Адам був професором, а отже, старшим за неї і таке інше. Йому було 30 чимось років. Він чудово виглядав, але, мабуть, мав проблеми з колінами і був за кілька років до остеопорозу. Дякую, але... Чесно кажучи, це кепська ідея, втрутилась Ань. Вона перемінно подивилась на Олівію і Адама. «Доктора Карлосони, не ображайтеся, але ви втричі більшість за Олівію, Якщо ви встанете, аудиторія просто лусне». Адам подивився на Ань, наче не розумів, чи варто на таке ображатися. «Але», – продовжила вона, не зводячи очей з Олівії, – «Було б добре, якби, Ол, ти зробила мені велику послугу і сіла своєму хлопцеві на коліна. Тоді мені не доведеться стояти на впочібки». Олівія моргнула, потім моргнула ще раз, а потім ще кілька разів. Біля подіуму докторка Камос продовжувала вихваляти Тома. Закінчив аспірантуру при університеті Вандербільта, пройшов постдокторнатуру в Гарварді, де проводив декілька технік у галузі візуалізації. Але Олівії здавалося, що її голос лунав дуже-дуже здалеку. Можливо, тому що пропозиція Анні ніяк не виходила в неї з голови, адже... «Ань, я гадаю, це не дуже вдала ідея», – тихо пробурмотіла Олівія, намагаючись не дивитись на Адама. Ань кинула на неї погляд. «Чому? Ти займаєш місце, якого і так немає, тож якщо ти скористаєшся Карлсоном замість крісла, це буде цілком логічно. Я б таки зробила, але ж він твій хлопець, не мій». На якусь мить Олівія спробувала уявити, що б зробив Адам, якби Ань справді вирішила сісти йому на коліна і припустила, що, ймовірно, все скінчилося б чиїмось убивством. Вона не була певна, чиїм саме. Але картинка, що постала перед її очима, була настільки кумедною, що вона ледь утрималась від сміху. А потім побачила очікувальний погляд Ань. «Ань, я не можу!» «Чому?» «Тому що це ж наукова лекція!» Витребеньке, Пам'ятаєш, як минулого року Джаз і Алекс обнімались на лекції з Крізь ПР? Пам'ятаю, і це було дивно. Ні, не було. До того ж Малкольм присягався, що під час семінару одному високому хлопцеві з кафедри імунології хтось мастур... Ань! Я хочу сказати, що всім байдуже. Вона благально подивилась на Олівію. Якщо ліко цієї дівчини прострикне мені легеню, запасу повітря в мене залишиться секунд на 30. Олівія, будь ласка. Олівія поглянула на Адама. Він дивився на неї з тим дивним виразом обличчя, якого вона ще не навчилась розуміти. Було помітно, як на його вилицях заходили жовна, і їй спало на думку, чи може це бути остання крапля. Мить, що поклада край їхній угоді, тому що жодне фінансування на мільйони доларів не варте того, щоб якась майже незнайома дівчина сідала йому на коліна на очах найбільшого споміж усіх найбільших натопів за всю історію. «Нічого страшного?» – вона намагалася прочитати його думки. Адже це, мабуть, трохи занадто і набагато більше, ніж просто вітатись в коридорах і зустрічатись в кав'ярні. Він коротко кивнув, а мить по тому Олівія, чи принаймні її тіло, наблизилось до Адама і обережно сіло йому на стегно, затиснувши коліна між його розставлених ніг. «Це відбувалося! Це дійсно відбувалося! Олівія це зробила! Вона сиділа на Адамові!» Оце... Так, оце. Тепер оце було її життям. Вона вб'є ань за це. Повільно, можливо навіть болісно, її посадять за вбивство найкращої подруги, і вона при це анітрохи трохи не шкодуватиме. Вибач, прошепотіла вона Адаму. Він був таким високим, що його вухо було значно вище її губ. Вона відчувала його запах, дерев'яні нотки його шампуню, гель для душу і прихований за ними його власний запах. Темний, приємний і чіткий. Він здавався таким знайомим, і тієї ж миті Олівія згадала, що в їхню останню зустріч вони вже були так близько. І тоді, тієї ночі, коли цілувались. Мені дуже, дуже шкода. Адам відповів не одразу. Він здавався напруженим і дивився на екран з презентацією PowerPoint. Директорка Мос вже пішла і там розповідав про діагностику раку. І будь-якого іншого разу Олівія слухала б лекцію, але зараз їй хотілося забратися геть зі свого власного життя. Аж тут Адам повернув обличчя до неї та відповів – усе добре. Його голос звучав трохи напружено, нібито в цій ситуації взагалі не було нічого доброго. Мені шкода, я навіть не могла припустити, що вона таке вигадає. І мені не вдалося Ш – шш. Його рука ковзнула по її талії, опустилася їй на стегно. Цей жест мав би бути неприємний, але натомість заспокоював. Потім він тихо додав. «Нічого страшного». Слова лунали у її вусі, насичено і тепло. «Більше матеріалу для моєї скари. «Чорт!» «Боже, вибачте мені!» «Олівіє!» Вона підняла на нього погляд і помітила, що він не усміхається, але робить щось схоже. «Я жартую!» Ти легенька, тож я не проти. Я шш просто засередиться на лекції. то може поставити тобі кілька запитань. Це просто серйозно. Уся ця ситуація була цілком абсолютно приємною. Виявилося, що коліно Адама Карлосена було одним з найзатишніших місць у цілому світі. Він був теплим, міцним. Це зігрівало її і заспокоювало. І, здається, він не заперечував. Тож, зрештою, Олівія прихилилась до нього. Через деякий час вона зрозуміла, що в аудиторії надто багато людей, і ніхто не звертає на них увагу, окрім Голдена Родрігеса, який довго дивився на Адама, після чого тепло усміхнувся Олівії та зосередився на лекції. На минулої п'яти хвилин, як вона припинила сидіти рівно і дозволила собі пригорнутись до Адама, він нічого не сказав, але трохи змінив своє положення, щоб їй було зручніше. Десь посередині лекції вона зрозуміла, що зісковзує з його стегна. Хоча, якщо чесно, це помітив Адам і підняв її одним швидким жестом, наче вона справді нічого не важила. А коли Олівія вже зручно вмостилася, навіть не подумав прибрати руку з її талії. Лекція тривала вже 35 хвилин, які минали, наче ціле століття, тож ніхто б не звинуватив Олівію, що вона ще міцніше пригорнулася до Адама. Відчуття було приємним, чесно кажучи, навіть більше, ніж приємним. Воно було чудовим. Не засни! – прошепотів він. Вона відчула, як його губи ворушили волосся на її скроні. Олівія мала б вирівняти спину, але просто не могла себе до цього примусити. – Не засну, проте тут так затишно. Вона відчула, як напружились його пальці. Можливо, щоб розбудити її, можливо, щоб притиснути ще ближче. Здавалося, що вона зараз зісковзне зі свого стільця і почне посопувати. – Складається враження, що ти зібралась засинати. Я просто читала всі його статті і вже знаю, що там розкаже. Так само, як і я, ми розповідали все це, коли отримували грант. Він зітхнув, і Олівія відчула, як під нею ворушиться його тіло. Яка нудота! Можливо, тобі варто поставити йому запитання, щоб трохи всіх збадьорити. Адам трохи розвернувся обличчям до неї. Мені? Олівія повернула голову, щоб її губи опинились на рівні його вуха. «Я певна, ти щось придумаєш. Просто підведи руку і зроби одне з твоїх неприємних зауважень. Зміряй його поглядом, з цього може вийти непогана кулачна бійка». У нього сіпнула щека. «Ти така нахаба!» Олівія усміхнулася і знову поглянула на слайди. «Тобі це не здалося дивним?» Брехати про тому. Склалося враження, що Адам замислився. «Ні, він завагався. Схоже, твої друзі вірять, що ми зустрічаємося». Схоже, я не вмію брехати, тож іноді мені здається, що Ань може щось підозрювати. Але я бачила, як минулого дня в холі вони з Джеремі цілувалися. Останні хвилини лекції вони слухали мовчки. Олівія бачила, як принаймні двоє з професорів, які сиділи перед ними, задрімали, а інші працювали з ноутбуками. Доктор Родрігес, який сидів поруч з Адамом, останні півгодини грався на своєму телефоні «Кенді Краш». Дехто вже пішов, і Ань вже хвилин 10 тому знайшла собі місце. Це саме зробили й інші студенти, які нещодавно стояли перед із Олівією, А це означало, що теоретично вона вже могла встати з адамових колін. Теоретично. Але замість цього вона знову наблизилась до адамового вуха і прошепотіла. Маю визнати, що я з цього добряче виграла, з цієї легенди про наші стосунки.